Карел че пекатила едно. На сутринта пратеникът се върна от към края на гората и донесе веста, че на югоисток през нощта е имало огнено зарево. Той ден пак рамеше, мокрите дървета едва мтлееха, трима от бежанците, укрити в урвата, умряха от дизентерия. Тъй като нямаше какво да се яде, двама мъже бяха отишли при пастирите отвъд гората, те се върнаха късно след обед, целите измокрени и изтощени до смърт, едва можаха да разберат от тях, че положението е много лошо. Овците мрът и кравите се подуват, когато единият от тях поискал да прибере собствената си телица, която поверил на пастирите, преди още да избягат в гората. Пастирите се нахвърлили върху тях с сопи и ножове. «Да се помолим», каза попът, който беше борен от дизентерия. Всевишният ще се смили. «Господи, помилуй», загъгнаха обезсърчените хора. В този миг между жените се разрази шумна свада заради някакъв вълнен пърцъл. Какво има пак, проклетите му женоря, изрева кметът и отиде да нашиба жените с камшик. С това безпомощното напрежение намаля, мъжете отново се почувствуваха мъже. Тия коняри не могат стигна до тука, изказа мнение един брадясъл мъж. Къде ти, в тия урви, изтоя гъсталак. Конете им били малки и мършави като кози. Да ви кажа ли, възрази един раздразнителен човечец, по-добре да бяхме останали в града. Малко ли данъци сме платили за крепостните стени. За тия пари можеха да се издигнат стени до небето, кажете, а, не съм ли прав? Нима не знаеш, подигра се охтичавият бакалавър. За тия пари можеха да се издигнат стени от баници. Иди си от хапи късче, малко ли хора лапаха от тях, батинка, може да е останало нещо и за тебе. Хметът предупредително изпъшка, той разговор очевидно беше съвсем не на място. Ако питате мене, държеше на своето раздразнителният гражданин, при такива крепостни стени конницата. Няма да ги пуснем в града и свършено. И можехме да си стоим на сухо, ами върни се тогава в града и се скри под Юргана, посъветва го Брадатият. Какво ще правя там сам, възрази раздразнителният. Аз само казвам, че трябваше да останем в града и да се защищаваме. Имам право да кажа, че е станала грешка, струва ми се. Толкова пара потрошихме по тия крепостни стени, а сега излиза, че за нищо не ги бива. На какво прилича това? Така или иначе, рече попът, трябва да се надяваме на Божията помощ. Нали Атила е само един неверник. Бич Божи, обади се един калугер, който трепереше от треска. е наказание. Мъжете загубиха желание за приказки. На тоя трескав калугер му дай само проповеди да държи, поне да беше от техния град. Нали си имаме свой поп? Той си е наш, поддържа ни и не ни ругае толкова за греховете. Като че кой знае колко сме прегрешили. Мислеха си мъжете кисели. Беше престанало да вали, но тежки капки все още тропаха под дърветата. Боже, боже, боже, пъшкаше по път, измъчван от болестта. При вечер стражите домъкнаха един младеж, Сокаян вид, бежанец от изток, от завзетата територия. Кметът се изпъчи и се зае да разпитва младежа. Изглежда беше привърженик на мнението, че такава една служебна работа трябва да се извършва по колкото се може по строг начин. Да, каза младежът. Куните са вече на около 11 мили от тук и бавно се придвижват напред, завзели неговия град, видял ги бил, не, Атила не бил виждал, видял обаче някакъв друг генерал, един шишков такъв. Дали се изгорили града ли? Не, градът не бил изгорен, генералът издал прокламация, че цивилното население нямало от какво да се страхува, но че градът трябвало да осигури фураж, храна за войската и не знам какво още. И че гражданите трябвало да се въздържат от враждебни прояви против хуните, инак те ще ли да прибягнат до най-строги репресии. Ама на ли тия неверници избиват и жените и децата, твърдеше със сигурност брадатият. Казват, че не, каза младежът. В техния град не било така. Той самият се бил скрил в една купа слама, но когато майка му му казала за слуховете, че хуните ще ли да мобилизират младите мъже, за да пасат стадата им, през нощта избягал. Това било всичко, което знаел. Мъжете останаха недоволни. Та на всички е известно, заяви един от тях, че хуните отсичат ръцете на пеленачетата, а пък какво вършат с жените, не е за приказване. Аз не съм чул за нещо подобно, каза младежът, като че ли се извиняваше. Поне в техния град не било толкова лошо. И колко били набройли? Около 200 души били, повече едва ли имало. Лъжеш, извика брадатият. Всеки знае, че са повече от 500 000 души. Където минат, всичко минава под нож, всичко става на пепел. Заключват хората в хамбарите и ги запалват, каза друг. Децата пък ги набучват на копията си. Добави трети, един възмутен бежанец. И ги пекат на огън и стъкна четвърти, който подсмърчаше, тъй като беше хремав. Проклети неверници. Боже, Боже, стенеше попът. Боже, смири се над нас. Нещо ме съмняваш, ти. Обърна се с подозрение брадатият към младежа. Как можеш да говориш, че си видял хуните, когато си бил скрит в сламата? Мама ги е видяла, и чи че младежът, нали ми носеше храна? Лъжеш, извика грамогласно брадатият. Общо известно е, че откъдето минат, всичко изяждат като същински скакалци. И листа по дърветата не оставят, разбираш ли? Все Боже, все Боже, истерично започна да вие раздразнителният гражданин. И защо, защо е това? Кой е причината? Кой ги пусна? Колко пари само хвърлихме за войската? Боже Всевишни, кой ги е пуснал? Иронично се обади бакалаварът. Ти не знаеш ли? Попитай византийския император кой ги е повикал тия жълти маймуни. Днес, драги мой, едва ли има човек, който да не знае кой финансира великото преселение на народите? Това се нарича висша политика, разбираш ли. Кметът важно изпъхтя. Глупости. Работата е съвсем друга. Тия, хуните, породните си места трябва да са умирали от глад, мързеливците му с мързеливци, не са свикнали да работят, никаква култура, гледат само да се наплюскат. И за това са дошли по нашите места, да ни такова плодовете на нашия труд. Граби, плячкосвай, и карей по-нататък, бандити недни, те са необразовани язичници, каза Попът. Див и непросветен народ. Господ ни изпраща изпитание, да се молим и да му благодарим, и всичко ще се оправи. Бич Божи, възмутено подхвана проповед трескавият калугер. Бог ви наказва за греховете ви, Бог води хуните и ще ви изтреби като се удомяните, заради разврата, заради богохулството ви, заради твърдостта и безбожието на вашите сърца, заради вашето скъперничество и лакомия, заради греховното ви благоденствие. Заради грешната ви страст за пари Бог се е отказал от вас и ви е предал в ръцете на враговете. Кметът заплашително изхърка. Внимавай какви ги плещеш, домине, тука не се намираш в черква, разбираш ли. Дошли са да плюскат. Гладници са те, мародери, болтаци. Само политика е това, упорито държеше на своето бакалавърът. Византия има пръст в тея работа и никой друг. В тоя миг страстно се намеси в разговора един възчерен човек, Калайджия по професия. Никаква Византия, само казанджиите са виновни за тая работа и само те. Преди три години от тук мина един скитник казанджия и неговото конче беше тъкмо такова малко и мършаво, каквито са кончетата на хуните. Е, и какво от това? Попита кметът. Как какво от това? Развика се възчерният човек. Казанжиите са минали предварително, за да видят къде какво има. Шпиони са били те. Тея работа се я направили само казанжиите. Знае ли някой от вас откъде дойдоха? И изобщо какво търсеха тук? Какво, какво, за какво, когато в града си има тукашен, местен калайджия. Само да ни подбиват цените, да ни пречат на занаята, да шпионират. Видял ли ги е някой да влязат в черква, врачуваха, урочасваха добитъка, курви мъкнеха себе си. За всичко това са виновни казанжиите. Има нещо в тая работа, гласно разсъждаваше Брадатият. Особено племе са това, казанджиите, разправят, че ядели и сурово месо. Разбойници, потвърди кметът. Крадат кокошки и каквото им падне. Калайджията се задушаваше от справедлив гняв. Ето виждате ли. Разправят, Атила, а, а пъкто излиза, че са казанджиите. На дъното, на дъното на всичко това са тия проклети казанджии. Оручасаха ни добитъка, изпратиха ни дизентерията. Се те, казанжиите, трябваше да ги изпобесите всички до един, деко го хванете. Не сте ли, не сте ли чували за казаните на пъкъла? И не сте ли чували, че хуните, преди да тръгнат на поход, бият кутрите си? И за децата е ясна връзката тук. На казанжиите да се благодарим за тази война, казанжиите са виновни за всичко. А ти, извика той спяна на уста като сочеше чужденеца младеж, и ти си Казанджия, съюзник и шпионин на Казанджиите. За това си дошъл, и ще ни баламосваш, а, Казанджия с Казанджия такъв, искаш да ни предадеш на Казанджиите, да се обеси, изписка раздразненото човече. Чакайте, бе хора, грамобласно викаше кметът към тълпата. Тя, е работа, трябва да се разследва. Тишина, какво ще се церемоним с него, пронизително кръщеше някой. Започнаха да се стичат и жените. Тази нощ се появи зарево и от към Северозапад. Рамеше рядък дъжд. Пет души от бежанците умряха от дизентерия и кашлица. След продължителни изтезания младежът бе обесен. Инфо. Информация за текста. Символ за авторско право 1932 Карл Чапек. Символ за авторско право 1968 Светомир Иванчев. Превод от чешки. Керал Къпик. 1932.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 ISKOSLOVNSKISPISOVATL Праха, 1964 Сварено от «Моята библиотека» HTTP двоеточие дабл наклонена черта chitanka.info наклонена черта текст наклонена черта 10657 Последна редакция 2009-03-119 часа НОЦ 1 Атила, хунски владетел 433-453, известен под прозвището Бич Божи. От държавата си на среден Дунав, която по това време включвала почти всички германски и славянски племена, предприемал грабителски нашествия в околните земи с намерение върху развалините на Римската империя да основе Велика Хунска империя. На опустошителните му набези бил турен край из поражението му на каталонските полета в 451 година от римския държавник АЕЦИ и съюзените с него весткоти Бургунди и Франки.